Mabarakallahu fik. Uh, terima kasih. Terima kasih uh, Ustaz Salman. Alhamdulillah. Uh, jadi tuan-tuan dan puan-puan, um, kita dah uh, ustaz dah menjelaskan berkenaan uh, history of mazhab, apa itu mazhab, punca kenapa berlaku perbezaan dalam mazhab. Ustaz juga telah uh, menceritakan berkenaan sumber-sumber uh, uh, hukum macam mana uh, hukum dalam setiap mazhab-mazhab ni. Contoh persamaan, Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Perbezaan yang ustaz ada sebut ada macam maslahah, istisan, amalan orang Madinah. Uh, ini ada, ada banyak lagi tapi sebab kita kesentukan masa jadi uh, nak cover semua persoalan-persoalan oksulfiq ni memang tak sempat sebab kita anggar kita try nak habiskan program ni dalam uh, lima setengah atau sebelum maghrib waktu uh, Qatar sebab maghrib kat sini dalam 5.44 rasanya Baiklah, kita uh, teruskan uh, kepada uh, uh, bahagian Al-Ahkam Al-Kamsah jadi lima hukum jadi kalau uh, ustaz boleh terangkan dengan uh, ringkas lima hukum ni uh, Ayat yang dipakai dalam usul fiqh silakan ustaz ok terima kasih Dr. Zoymi di atas soalan yang ketiga ni berkaitan dengan lima hukum dua soalan dah sejam dah kita jawab eh. kita, kita banyak lah tadi kita bincang lah nak ambil banyak soalan tapi saya tak rasa kita boleh ambil banyak kot kat mana hmm. boleh lah kita bincang, eh. bincang berkaitan ya. dengan lima hukum hukum taklifi lah hukum yang diwajibkan oleh Allah SWT ke atas kita atas hamba-hambanya Uh, kalau kita balik kepada asal asalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menceritakan hukum. Kebanyakan hukum Nabi tak cerita. Nabi tak sebut ini wajib, ini haram, ini sunat, ini makruh ataupun ini harus. Kebanyakannya tak disebut dengan spesifik dengan jelas. Kalau disebut jelas, alhamdulillah, tak ada masalah, selesai dah masalah kita. Tapi dalam kebanyakan kes ia tidak disebut. Para ulama apabila mereka melihat ucapan Nabi SAW dan perintah Allah SWT di dalam Al-Quran, mereka menggariskan bahawa daripada perintah Allah dan ucapan Nabi SAW keluarnya hukum hakam yang berbeza-beza. Hukum hakam yang kita memberi implikasi yang berbeza. Satu, ada perkara yang wajib. Apa maksud wajib? wajib ertinya fardu difardukan diwajibkan mesti buat kalau tak buat kita berdosa itu wajib Ini hukum yang pertama ada hukum yang para ulama kata namanya wajib ataupun namanya fardu kalau nak pergi lebih dalam ada ulama bezakan pula antara fardu dengan wajib eh, nanti kita pening banyak pula kita ambil pening sikit-sikit je ada hukum yang namanya wajib mesti kena buat tak buat berdosa perintah Allah yang kedua ada beberapa perintah Allah dan perintah Rasul yang masuk dalam kategori yang kedua iaitu kategori sunnah disunatkan mustahab disukai kalau kita buat nama dia sunat nama dia mustahab namanya tatawur tatawur nama artinya uh, suka rela suka rela Khidmat masyarakat, tatawuk, sukarela. Baik, apa maksud sunat, disukai, sukarela? Artinya perbuatan-perbuatan yang kalau kita buat, kita dapat pahala. Kalau kita tinggal, kita tidak berdosa. Sebab tu namanya tatawuk. Tatawuk artinya sukarela. Siapa nak buat, dia buat. Siapa tak mahu buat, tak apa. Ini kategori yang kedua. Ada perintah yang masuk dalam kategori sukarela. Larangan pula. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang daripada sesuatu perkara, ada larangan yang bererti haram. Haram maksudnya apa? Mesti tinggal. Kalau kita buat, kita berdosa. Itu haram. Perkara-perkara yang haram kita buat, kita berdosa. Ada perkara pula larangan, tapi larangan itu bukan haram, larangan itu makruh. Apa maksud makroh? Makroh maksudnya dibenci. Kalau kita tinggal, kita dapat pahala. Tapi kalau kita buat juga perkara-perkara makroh, buat juga perkara makroh, kita dianggap tidak berdosa. Makroh lawannya sunat tadi, mustahab. Yang tadi buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Yang makroh pula terbalik, buat dapat tak dapat dosa. Tapi kalau tinggal dapat pahala. Ini dua belawanan. Makroh dan juga sunat. Orang Melayu panggil sunat yang famous kepada kita. Tapi uh, dalam kita kita pekah banyak digunakan istilah mustahab. Dia tengah-tengah. Tengah-tengah ni pula kategori buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Buat pun tak dapat apa, tak buat pun tak dapat apa. Hukumnya namanya harus. Ataupun mubah. ibahah. Ibahah boleh buat, boleh tak buat. Ini hukum hakam yang lima. Apabila dah ada hukum hakam yang lima ni, maka para ulama' apabila mereka melihat dalil, mereka akan letakkan dalil dalam hukum hakam yang lima ni, mengikut Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Ini kepakaran yang susah. Kepakaran yang sangat susah. Nak membezakan antara wajib dengan haram, senang lah kan? Tak kan? kita tak boleh beza antara solat dengan main judi yang tu satu wajib, yang tu satu haram, senang, mudah. Tapi nak membezakan di antara wajib dan juga sunat, susah. Dua-dua perintah. Perintah mana nak masuk kategori wajib? Perintah mana nak masuk kategori sunat? Ini susah. Ini bukan perkara mudah. Demikian juga. Nak membezakan di antara makruh dan juga haram, susah. Larangan mana yang haram? Larangan mana yang makruh? Macam mana nak bezakan dia? Susah. antara wajib dengan sunat, antara haram dengan makruh. Sangat, dia ada benda yang complicated dalam agama. Ada perkara yang jelas. Sebenarnya banyak perkara yang jelas dalam agama. Kalau nak lihat, banyak perkara yang jelas. Solat kan sebagai contoh. Apa rukun-rukun solat? Pertama, siapa nak jawab ni? Kita boleh buat kuis, Dr. Zemir. Rukun solat, siapa siapa ingat rukun solat? Patutnya, kalau tak ingat pun tak salah tuan-tuan. Sebab saya pasti tuan-tuan akan -tuan tak, tinggal rukun solat. Kadang-kadang kita tak tahu yang itu namanya rukun tapi kita buat kan. Kita cuma tak ingat itu rukun je. Tapi kita buat. Selagi mana kita buat, tuan-tuan tak hafal pasal rukun solat tu sah. Jangan tinggal rukun je. Kita belajar kat sekolah-sekolah dulu kan, rukun solat ada 13. Berdiri betul. 13. Siapa jawab? Oh, tepat. 13. Berdiri betul. Takbiratul ihram nombor 2. Nombor 3. Sila jawab tanpa Google eh. Google tak cia main tipu. Berdiri betul. Takbiratul Ihram. Nombor tiga, membaca al fatihah Nombor empat, rokok dan juga tomak ninah ketika rokok. Nombor lima, i'tidal. Mesti i'tidal. Tak boleh sujud terus. Siapa rokok, down all the way sujud, batai semayang. Rokok, i'tidal dulu. Kemudian sujud. Kemudian duduk antara dua sujud. Lagi sujud ke satu lagi, lepas tu, uh, apa lagi? ada tasyahud akhir selawat salam salam ke atas uh, selawat dan juga tasha, uh, mengucap uh, sorry uh, tasyahud kemudian salam ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam dan tertib mengikut uturan eh, mengikut uh, uh, mengikut urutan satu persatu tak boleh lebihkan dahulukan sujud sebelum rukuk dan sebagainya clear betul ke kan begitu betul tetapi Para ulama' di kalangan mereka ada pula perbezaan pandangan tentang hukum solat ni. Wajib. Mesti buat semua tak? Mesti buat semua. Tapi apakah semua wajib? Di sini ada khilaf. Ada khilaf di kalangan ulama'. Apa khilaf dia? Salah satu khilaf dia. Selawat ke atas Nabi SAW. Alimah Musyafi'i kata wajib. Mesti buat wajib. Tak buat tak sah semayang. Mesti selawat satu kerana uh, Inallah wa malaikatahu ala saluna alaihi nabi. Kau yang lagina. Manusia saluna alaihi wasallam sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas nabi. Wahai orang beriman ucap selawat dan salam ke atas nabi wajib bila itu perintah bila wajib wajib dalam solat. Mesti ucap selawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mazhab syafi'i. Sebahagian mazhab lain pula kata tak wajib. Baguslah selawat sebab Nabi ucap, tetapi tak ada hadis yang betul-betul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan para sahabat mesti ucapkan selawat sebelum bagi salam. Yang perintah umum sebagai masalah entah tak ada. maka hukumnya tak wajib. Nak buat boleh buat, tapi dia bukan rukun. Beza pandangan. Membaca surat Al-Fatihah wajib ke tidak? Wajib. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata. Uh, lah solatin lima malam yok kerop bivatihatil kitab tak ada solat bagi orang yang tak baca fatihah. Dalam ayat lain pula Allah Subhanahu Wa Taala kata fakr umat ayat sero Quran bacalah apa yang mudah daripada pada al Quran dalam Mazhab Hanafi kata kalau tak baca al fatihah tidaklah membatalkan solat dia bukan fardu Imam Syafi'i kata wajib mesti baca al fatihah. Kikilak lagi masuk dalam fatihah tu pula masuk dalam fatihah ni Bismillah. Wajib baca ke tak wajib baca? Mengikut Madhah Alimah Musyafi'i Rahimahullah Bismillah, ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Wajib baca. Tak baca? Batal semayang. Batal semayang. Madhah Maliki pula kata tak. Nabi tak baca Al-Fatihah. Nabi tak baca Bismillah. Berdasarkan hadis para sahabat tidak mendengar Nabi SAW membacakan Bismillah sebelum Al-Fatihah. Madhah lain pula kata, Hanafi pula kata baca tapi pelan. Jadi artinya antara wajib dengan sunat ni sebenarnya ada perbincangan yang sangat besar di sisi para ulama. Nanti kita boleh ceritalah kemudian kalau ada masa tentang cara nak kompromi, cara tak mau bergaduh dengan orang. Oh. Tapi ada khilaf. Ada khilaf di antara mereka. Wajib yang mana? Sunat yang mana? Nabi ada perkara yang Nabi SAW selalu buat tak tinggal solat witir sebagai contoh Nabi tak tinggal langsung tapi hadis Nabi SAW kata solat fardu lima lima solat yang difardukan dalam banyak hadis lain lima difardukan tapi witir dia datang package lain package lain hadis yang lain tak combine dengan lima tu Dan Nabi tak pernah tinggal setiap malam Alimamu Syafi'i Rahimahullah kata itu menunjukkan witir tak wajiblah dia tak wajib. Dalam madhab Hanafi, mitir wajib. Jadi wajib maka sebahagian kepada mereka berpandangan dia wajib yang mesti dikerjakan setiap malam kecuali untuk musafir. Uh, itu tentang wajib dan juga sunat. Demikian juga haram dan makruh. Apabila Nabi SAW mengelarang melakukan sesuatu, para ulama' berbeza pandangan juga. Haram ke makruh? Haram ke makruh? Mereka berbeza pandangan. Bila Nabi larang. Nabi SAW larang uh, siapa yang makan bawang putih, bawang, jangan datang ke masjid kami. Jangan datang ke masjid. Ulama' berbincang, haram pergi masjid ke makruh pergi masjid? Haram artinya, kalau lepas makan bawang, gugur kewajipan solat jemaah kepada dia. Gugur kewajipan solat, solat berjemaah tu, dia tak payah pergi. Bagi yang anggap wajib lah. Itu pun khilaf juga mayang jemaah, kalau duduk saya saja wajib ke sunat, hilang lagi ada yang kata haram, haram ertinya tak boleh lah, kalau dah makan bawang, tak boleh pergi masjid orang yang isa okok dia kalau kias dengan bawang, sedap lah dia kata lah, isa okok dia tak boleh pergi masjid tu, eh. ada madhab begitu, mulut busuk jangan pergi masjid, ada madhab yang kata makro makro, ertinya boleh kalau uh, nak pergi, tapi itu perbuatan yang tak baik. Tinggalkan lebih baik makruh dan juga haram. Khilaf lagi, tentang harus dan juga makruh pun khilaf. kita kira khilaf ni banyak. Contoh kan? Ada hadis yang mana Nabi SAW minum dalam keadaan berdiri. Ada hadis Nabi minum dalam keadaan berdiri. Ada hadis larangan berdiri pula ketika minum. Ada hadis Nabi SAW larang kencing dalam keadaan berdiri. Ada hadis tentang kencing dalam keadaan berdiri pula. Maka di sini para ulama khilaf. Ni mana satu nak letak ni? Makroh ke harus? Imam Syafi'i rahimahullah, dia ada keadaan yang baik lah. Yang mana Imam Syafi'i kata dalam kebanyakan case begini, kadang-kadang kalau Nabi buat sesuatu, kalau Nabi buat, itu bukan makroh. Nabi takkan buat perkara yang dibenci. Artinya bila ada dalil, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri ketika Nabi minum air zamzam. -zam, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji tawaf, artinya minum berdiri itu tak boleh jadi makruh. Kaidah Imam Syafi'i. Kalau Nabi buat tak boleh jadi makruh. Larangan pula macam mana? Mungkin larangan itu di sudut adab, di sudut adab kesopanan dalam beberapa situasi duduk lebih baik. Jadi hukum yang lima ni jelas. Wajib, sunat harus makruh haram. Tapi nak letak mana satu dalam kategori yang mana, oh di sini para ulama' ber, mereka ada perbezaan pandangan yang sangat sangat uh, menarik untuk dikaji. Sangat menarik untuk dikaji. Jadi itulah secara ringkas tentang hukum hakam yang lima. Terima kasih. Allahumma barik. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah tuan-tuan uh, dan puan-puan. Kita dah selesai um, background atau basics berkenaan mazhab dan terma-terma berkaitan so ustaz dah jelaskan apa itu mazhab uh, history of mazhab, kenapa uh, uh, punca perbezaan mazhab itu terlahir sumber-sumber dalam mazhab dan juga hukum-hukum uh, untuk uh, alahkam alahkamsah hukum-hukum untuk menetapkan uh, fik Baiklah, sekarang kita pergi ke sesi kedua ni apa uh, iaitu isu-isu uh, semasa berkaitan mazhab uh, so uh, kalau kita sebab kita aim untuk habis before uh, 5.40 insyaAllah kalau kita tak dapat uh, habiskan uh, semua soalan sebab Alhamdulillah banyak soalan kita dapat tapi uh, mungkin ustaz boleh datang untuk part 2 insyaAllah uh, in future date boleh Ustaz? Kita sambung on later date kalau soalan-soalan Boleh minta. boleh. insyaAllah kalau ada masa nanti kita sambung insyaAllah boleh-boleh ah, okay. Baik, jadi um, okay. sebelum kita sentuh uh, men lebih mendalam berkenaan isu-isu semasa -isu Saya rasa ada bagusnya kalau uh, Ustaz boleh terangkan dulu Etika ataupun adab dalam berbeza pandangan ini. Sebab kalau kita tengok sekarang ni ramai orang kita Dia bila especially bila bercakap berdiskusi berkenaan uh, mazhab ni, mesti selalu end up bergaduh ha. jadi boleh Ustaz uh, sebelum kita uh, move to soalan-soalan daripada para peserta kalau Ustaz boleh uh, jelaskan etika dan adab dalam berbeza pandangan? Serius Ustaz? Okey, terima kasih Dr. Azami, ada soalan yang, yang menarik ni tentang uh, perbezaan khilaf dalam, dalam solat kan, nanti depan ni kita jawab soalan tu macam ada soalan dekat chatting yang best ni. Eh. Baik, sebelum tu tentang uh, etika apabila berbeza pandangan. Sebenarnya, uh, satu uh, antara etika yang mesti kita sentiasa pegang dalam berbeza pandangan adalah melihat sudut perbezaan itu apa sebenarnya. Saya takkan saya tak kata yang jangan berbeza langsung. Tak. Ada perkara yang mesti berbeza dan mesti berkeras di dalam berbeza pandangan. Sebab itu, kalau kita melihat para ulama dalam tulisan-tulisan mereka, kadang-kadang mereka sangat keras dengan sebahagian kelompok yang mereka tahu kelompok itu merosakkan agama. Mereka akan keras perkataan-perkataan alimah musyafi'i rahimahullah tentang kelompok sufi falsafi atau tentang kelompok sufi yang yang kononnya mendakwa wah, mereka mendapat, uh, mereka tak perlu mengikut agama Allah, tak, tak perlu mengikut syariat Nabi SAW lagi dan sebagainya. Syafi'i rahimahullah keras dengan mereka. Ada Imam Malik rahimahullah sangat keras terhadap ahli kalam. Orang yang uh, mem -mem -mem membahaskan ilmu akidah daripada sudut sudut logik semata-mata. Ataupun diletak Nas tu kena ikut logik. Membahaskan Nas daripada logik akal. Imam Malik sangat keras lawan dengan mereka sehingga mengkafirkan mereka. Imam Ahmad rahimahullah sangat keras dengan Mu'tazilah. Beliau sangat keras dengan Mu'tazilah yang mana beliau... Beliau uh, di siksa Imam Ahmad disiksa, Imam Ahmad di dipenjara sebab tak mau ikut mazhab Mu'tazilah. Yang mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah makhluk. Imam Ahmad lawan habis-habisan sampai dia dipenjarakan kerana dia dipaksa untuk kata Al-Quran itu makhluk Allah. Allah tak ada sifat kalam, tak ada. Itu makhluk yang Allah cipta. Imam Ahmad tolak. Imam Ahmad kata tak, Al-Quran itu kalam Allah. Bukan makhluk ciptaan Allah. Dia kalam. Mereka keras dalam bab itu. Demikian juga Imam Ahmad dan juga Imam Malik rahimahullah. Mereka keras dengan orang yang menyebarkan hadis palsu. Meskipun sebahagian daripada orang yang menyebarkan hadis palsu itu orang alim. Ada orang yang alim dalam kiraat, ada orang yang alim dalam fiqah, tapi sebarkan hadis palsu, Imam Malik dan Imam Ahmad keras dengan mereka, membantah mereka. Jadi pertama sekali, ia diakui. Ada perkara khilaf yang para ulama bersikap keras. Para ulama membantah bersungguh-sungguh dalam isu-isu yang kita sebut tadi bila dia melibatkan i'tiqad bila melibatkan asas-asas dalam agama ini kena keras kalau kalau di, di, dalam kalangan masyarakat kita pun ada juga kalau kita dengar ada orang dia kata dia kata pandangan yang seperti oh biasanya orang, -orang uh, tarikat yang melampau lah yang ekstrim kamu yang pergi solat ni bukan tahu solat kamu Allah Ta'ala terima ke tak? Kut-kut ada najis sedikit yang melekat ke, tak, tak hilang ke, kalau pergi solat tak sah. Dia, dia, dia tak solat terik. Dia tak solat dia beritahu ke orang pula, solat ni belum tentu sah. Ini tak boleh diterima. Khilaf macam ni khilaf yang tertolak. Kalau ada orang dia mendakwa yang dia, dia dia dapat mimpi, dia pergi ke tahap lain dah, dia bukan lagi syariat dia dapat uh, tahap dia lain daripada orang biasa dia pergi ke tarikat, dia pergi ke hakikat dia pergi ke ma'rifat pada dia, dia bersatu dengan Tuhan ini semua perbezaan yang tak boleh berlebih kurang ini kufur ini kufur para imam, para ulama antaranya al-imam al-qurtubi memberikan pandangan yang sama siapa yang mendakwa dia boleh keluar daripada syariat Muhammad kalau dia dakwa dia boleh keluar daripada syariat Muhammad oh, apa orang syariat buat begini kami bukan syariat dah. Tak ikut dah macam ni. Dia kufur. Jadi ada khilaf yang tak boleh diraikan. Apabila dia melibatkan asas-asas agama. Bila dia melibatkan asas agama. Macam kita sebut tadilah. Dia bawakan hadis-hadis -hadi palsu. Dia bawa kaedah yang tak ada langsung dalam agama. Dia tolak hadis. Dia pegang mimpi tok guru dia. Ini semua tertolak. Tetapi bagi orang yang mengikut salah satu daripada mazhab-mazhab yang muktabar. Dia ikut mazhab-mazhab, pengikut mazhab Hanafi, pengikut mazhab Maliki, pengikut mazhab Syafi'i, pengikut mazhab Hanbali dan sebagainya. Ini memerlukan toleransi. Kenapa toleransi? Kita telah bersama bersetuju pada perkara yang lebih utama, lebih besar daripada itu. Kita bersetuju bahawa Allah Tuhan kita, kita bersetuju bahawa Nabi Muhammad Rasul kita, kita bersetuju bahawa wajib mengikut Al-Quran dan juga Sunnah. Kita telah bersetuju, semua pengikut mazhab ni lah, telah bersetuju bahawa hukum hakam daripada sunnah itu boleh dikeluarkan dan diamalkan. Kita bersetuju bahawa apabila ijma' para ulama', ijma' ini adalah terpakai oleh semua orang. Jadi bila kita dah bersetuju pada perkara-perkara yang besar ni, rukun Islam kita bersetuju, uh, rukun iman kita bersetuju, tentang perkara-perkara utama dalam solat bersetuju. Kalau ada perbezaan-perbezaan yang begini, uh, yang begini, saya dah keluarkan dah tadi ya, saya bukan suruh kita bertoleransi dengan semua orang. Orang-orang tarikat yang ekstrim, orang-orang yang anggap dia berkeluak daripada syariat Muhammad, orang yang menyampaikan hadis-hadis palsu dan kisah-kisah urafat, tak boleh toleransi, tolak. Kaum liberal yang menganggap semua agama ni sama nilai, tak boleh toleransi, tolak apabila madhab-madhab yang berbeza dalam Islam memerlukan toleransi. Apa maksud toleransi? Apa maksud kita uh, menerima kepelbagaian? Artinya, semua orang berhak memberikan pandangan masing-masing dan mengikut pilihan masing-masing. Semua orang boleh. Jadi ini mesti diraikan. Ini pertama sekali. Semua orang boleh mengikut pandangan masing-masing. Tidak ada paksaan untuk mengikut mana-mana pandangan. Dan janganlah dikafirkan orang yang tak mau ikut pandangan kita ataupun disesatkan mereka. Jangan begitu. Jangan kafirkan, jangan sesatkan mereka. Orang berhak mengikut apa-apa pandangan. Dan juga orang berhak untuk menyatakan apa-apa pandangan yang dia nak. Dia boleh nyatakan apa-apa pandangan yang dia nak, dia boleh ikut apa pandangan yang dia nak. Inilah toleransi yang dituntut di dalam agama. Dengan harmonilah. Jangan maki orang. Jangan sebut perkara yang orang tak sebut. Jangan fitnah orang. Tetapi hak untuk mengikut mana-mana mazhab mestilah dikekalkan dan diberikan kepada semua orang. Tak boleh bantah. Tak tak boleh paksa. Kalau bermusafir kan? Bermusafir. Semua orang bermusafir. Nak solat jamak antara zuhur dengan asar. Ini jadi kan kadang-kadang naik bas. Di haji, perjalanan jauh, nak jamak antara zuhur dengan asar. Majoriti mazhab syafi'i kata nak jamak. Kita jamak, bas tak payah berhenti. Sambung jalan. Okay? Sambung jalan tak payah berhenti. Sebab mazhab syafi'i, waktu zuhur nak habislah boleh jamak dengan asar jalan. Orang mazhab Hanafi ada tiga ambar orang dalam bas. Orang mazhab Hanafi kata berhenti. Tak boleh. Kena semayang zuhur juga baru sambung jalan nanti. Zuhur dulu baru sambung jalan. Okay, apa perlu buat? Di sini menuntut toleransi lah. Pada dia dalam madad hanafi wajib semayang pada waktunya tak boleh jamak jamak hanya ketika berada di arafah dan juga uh, muzdalifah pada waktu malam itu ya jamak madad hanafi arafah jamak zohor dengan asar muzdalifah jamak maghrib dengan isya selain itu tak ada jamak pada mereka kena semayang ikut waktu ini menuntut toleransilah. lah orang madad chefreni dia kata tak apa, kami tak mau semayang kami nak jamak lepas lagi waktu asar kami semayang tapi jangan paksa orang madhab Hanafi untuk ikut madhab kita. Jangan paksa. Yang kata, pula apa ada majoriti madhab syafi'i, bas kita jalan teri, hampa Hanafi, hampa punya pasal, jangan semayang. Tak boleh begitu. Di sini menuntut toleransi. Toleransi dalam menerima kepelbagaian. Amalan dan sebagainya. Demikian juga dalam solat. Dalam solat, sebagai contoh, baca uh, bismillah sebelum fatihah dengan kuat ataupun pelan. Jadi kalau orang yang bermadhab syafi'i. Dia membaca Fatihah dalam, dalam, dengan, dengan mesti baca Fatihah sebagaimana baca Bismillah. Sama. Sebab Bismillah sebahagian ayat daripada Al-Fatihah. Macam mana yang baca Fatihah? Begitulah yang baca Bismillah. Imam Madhab Maliki <coughs> Imam tu pula uh, dia tak baca Bismillah langsung. Dia start, memang tahu betul kita boleh dengar dia bisik-bisik pelan-pelan. Qudjah <tuh> wa wa wa wa tu wajib ya dilafi fatara samaawati wal ardha ni fa muslima huma ana muslimin solati nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin la syarika wa dzalika umrtu wa ana muslimin Allah al bismillahir rahmanir rahim eh ataupun dia tak ada bismillah terus wa ana muslimin lepas tu terus dia alhamdulillahirabbil alamin kita dengar kita terkejut eh memang betul dia tak baca bismillah apa nak buat menuntut toleransi siapa yang beranggapan bismillah tu wajib dia baca Siapa yang beranggapan bismillah tu tak wajib, dia tak baca. Kalau mengikut mazhab kita, semayang dia tu tak sah dah sebab dia tak baca bismillah. Kalau mengikut mazhab dia pula, baca bismillah tu bidah, pi tambah benda yang nabi tak baca. Nampak tak? Dia punya dia triki ni. Sebab akhirnya al-Quran dah lengkap. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah wafat. Jadi apa erti toleransi di sini? Toleransi ertinya apa yang hang pegang, hang amalkan. Apa yang aku pegang, aku amalkan. Hang kasa membacanya dengan kuat itu bid'ah. Ah. Hang kata dah dia bid'ah, ah, hang punya pasal. Aku kata tak baca solat tu batal solat. Aku kata kalau tak baca bismillah membatalkan solat. Toleransi. Sebab pandangan kita diwajibkan ke atas kita, tak diwajibkan kepada dia. Kalau kita kata tak baca bismillah tu tak sah solat, ya kalau kita tak baca tak sahlah solat kita. Tapi jangan kita pergi solat dia tak sah. Aku kalau tak baca bismillah batal solat aku sebab pada aku dia wajib. Dia rukun. Sebahagian daripada al-Fatihah. Kalau dia tak baca kita jangan kata solat dia tak sah. Samalah juga dengan orang yang terjumpa sebahagian orang yang yang laki yang tiba-tiba nampak lutut dia ataupun nampak paha dia sikit. Nampak paha dia sikit ketika dia solat. Ikut mazhab syafi'i, mazhab kita lah orang kita batal lah solat dia. Mazhab dia dia anggap tak batal. Jadi ini semua menuntut sebagaimana saya sebut tadilah dua perkara. Perkara pertama, kebebasan untuk beramal mengikut apa yang dia nak amal pada bab amalan individu. Ada bab bukan individu, nanti kita boleh cerita lain kalilah. Yang kedua, kebebasan untuk menyatakan pandangan masing-masing. Masyarakat -masing. kita ni kena matang. Dalam banyak bab kita boleh matang. Kita boleh dengar perbezaan pandangan dalam banyak bab. Politik telah bagi kita pecah belah kan. Ingatlah kita contohnya pecah belah yang tak masuk akal punya, tak pecah belah. Kita melalui zaman yang orang anggap kawan tu kafir. Selang beberapa tahun lepas tu pula, tak kawan tu tak kafir. Selang beberapa tahun lepas tu pula, kawan tu ajaran dia sesat. Selang beberapa tahun lepas tu pula, kawan tu tak ajaran dia tak sesat, dia saudara kita, kita sama. Selang berapa tahun lepas tu pula Uh, kita sama tapi kita beza sikit kita telah masyarakat kita kalau kita kata tak matang kan mereka telah dihidangkan dengan ini gini sekian lama kalau kita kata uh, bagi pandangan yang berbeza ni buat pecah belah tak, kita telah pecah belah disebabkan perkara yang lain dengan pecah belah yang sangat lama dan sangat teruk itu diterima oleh semua orang dulu saya kecil-kecil kan saya selalu pi tengok bola dulu dulu lah masa dulu sebelum JDT, sebelum Piala Malaysia tu jadi JDT punya liga kan, dulu-dulu uh, 15 tahun dulu, kita rajin lah pergi stadium tengok bola lah ni, ni tak payah tengok lah dah tahu dah siapa menang tu tahu tahun kan dulu-dulu pergi stadium tu kan, ramai orang maki tau lah. orang kata sukan menyatu padukan rakyat Malaysia kan tipu lah. kalau Malaysia main menyatu padukan lah tuan-tuan pergi tengok bola negeri-negeri main ni maki semua negeri sama ya. Orang ni Penang dengan Kedah. Lah. Penang maki Kedah, Kedah maki Penang. Tiap-tiap kali lawan macam tu. Maki je. Pecah belah orang. Pecah belah dalam stadium je. Balik tu okey. Yang bestnya dia pecah belah dalam stadium ni. Dia lawan maki masa tu je. Jadi dia balik okey. Dia boleh pergi kenduri. Dia boleh jumpa orang. Ini pecah belah berlaku di mana-mana. Dalam banyak konteks politik orang bergaduh. Sukan orang bergaduh dan sebagainya. Agama ni kadang-kadang kita kena mengelakkan pergaduhan lah. Mengelakkan pergaduhan jaga dia dalam suasana yang harmoni. Perbezaan sedikit sebanyak dalam hukum ni sebenarnya tak ada masalah. Perbezaan boleh diterima. Asalkan semua mengikut mazhab-mazhab yang muktabar dan fatwa-fatwa sahabat yang muktabar. Muktabar ni artinya apa? Adalah salah satu di antara mazhab Islam pegang. Kalau pun bukan mazhab yang empat, adalah mazhab lain yang pegang. Adalah fatwa sahabat yang diterima, itu okey. Tapi apabila perbezaan pandangan melibatkan berbeza pada asas-asas agama yang ni tak boleh terima itulah sikit sebanyak pandangan saya jangan paksa orang ikut pandangan-pandangan pandangan kita lah kalau tuan-tuan ingat dalam debat saya dengan Abu Syafiq dulu saya tekankan benda yang sama kita tak boleh marah sebagaimana kita tak boleh uh, paksa orang untuk menerima pandangan kita demikian juga kita tak boleh paksa orang untuk menerima, kita tak boleh berdua-dua belah tak boleh kita tak boleh paksa orang untuk semua kata ini sunnah kita juga tak boleh paksa orang untuk semua kata ini bida'ah. Kalau kita pegang itu sunnah, kita kata dia sunnah. Orang lain pegang amalan itu bidah, ah, dia kena kata itu bidah. Ah. Jadi perbezaan begini mesti diraikan. Tak ada mazhab. Ada orang kata macam ni, uh, dalam bahagia khilaf ni tak boleh tolak, kena terima semua sekali. Salah tu. Kalau terima hmm. semua, bukan khilaf. Terima sepakat semua orang kena terima, itu bukan isu khilaf. Itu isu yang disepakati. Solat fardu wajib. Ya, semua orang terima. Puasa wajib, semua orang terima. Tapi nama kata khilaf, mesti ada orang buat dan ada orang tak buat. Ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh. Ada orang kata uh, makruh, ada orang kata harus, ada orang kata sunat, ada orang kata wajib. Itulah khilaf. Ada orang kata bida'ah, ada orang kata bida'ah, uh, ada orang kata sunat. Inilah tolerans, inilah sebenarnya khilaf. Jadi, kena menerima kepelbagaian dan dengan hati yang terbuka. Jadi itulah komen saya untuk soalan. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ya saya setuju kalau kita ikut apa yang Ustaz uh, terangkan tadi. insya InsyaAllah uh, kita tak akan berbalah-balah dalam uh, ini bagi pandangan dan sebagainya. Sebenarnya kita banyak dapat soalan-soalan uh, Ustaz dan saya rasa kalau kita kumpul, kita buat part 2 memang cukup kalau satu jam setengah dan ada satu jam setengah. Uh, kebanyakan soalan kat sini saya, yang saya nampak ialah berkaitan dengan uh, mazhab uh, apa School of Thoughts uh, in terms of theology dan bagaimana uh, teologi ini mengpengaruhi perkembangan faith. Tapi memang itu satu topik yang besar. Kita tak ada masa untuk uh, fokus benda tu uh, untuk Part 1 ni. Insyaallah kita akan bawa ke Part 2 nanti. Tapi yang untuk uh, part 1 ni kita nak fokus on uh, isu-isu spesifik untuk mazhab fiqh. Jadi um, kalau okay, kita pergi ke soalan pertama uh, daripada WhatsApp. Ini okay, soalan daripada uh, one of our sister. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kalau ada kesempatan uh, saya nak minta Ustaz jelaskan perbezaan pendapat dari segi aurat perempuan dan pemakaian dudung, jilbab dan burka. Uh, <coughs> okay, bab ni mungkin boleh, boleh kita boleh buat sesi lain yang lebih panjanglah untuk cerita perbezaan pandangan ah. dalam bab ni. Cuma asalnya kita uh, Sebahagian ulama' berpandangan mereka, perempuan diwajibkan dalam madhab syafi'i, yang masyhur dalam madhab syafi'i, semua dia mesti tutup seluruh tubuh badan dia, melainkan uh, muka dan juga dua telapak tangan dia. Dia boleh buka. Telapak tangan ini maksudnya bukan ini saja Ini bukan telapak tangan. Telapak tangan ini maksudnya semualah, depan dan belakang, dan juga mukanya boleh didedahkan. Selain daripada tu dia kena uh, ila mazahara minha, ulama' berbeza pandangan, wala wala yuznina bi yakhfudna min afsarihina wala yahfudna furujahunna wala yubin zina tunahunna ila ma zahhara minha dengan hendaklah mereka tidak menunjukkan perhiasan mereka melainkan apa yang zahir padanya zahir padanya ertinya muka dan telapak tangan uh, sebahagian mazhab uh, sebahagian ulama antaranya mazhab hanbali hanbali ada yang mewajibkan perempuan untuk untuk memakai niqab, menutup muka merainkan dalam situasi tertentu sahaja contohnya ketika dalam solat boleh dibuka ataupun ketika menunaikan haji boleh dibuka kerana ada larangan yang jelas tetapi pada pandangan saya sendiri apabila dibenarkan untuk uh, tidak menutup muka ketika haji artinya itu bukan perintah wajib dia tidak diwajibkan Kalaulah diwajibkan artinya mesti kena tutup pada bila-bila masa kalau diwajibkan tapi kalau dibenarkan untuk buka ketika ihram dan ketika ihram ada laki yang bukan mahram dan sebagainya, itu bererti bahawa uh, menutup muka bukan satu kewajipan. Satu, yang pertama. Okay, pandangan yang lebih kuat adalah dia bukan kewajipan. Dia termasuk zina, perhiasan yang boleh dibuka. Tetapi dalam masa yang sama, uh, di antara sunnah Nabi SAW, pakaian para isteri Nabi SAW adalah mereka memakai niqab. Um, kalau tentu tuan, tuan tengok pakaian orang gah kan, mereka pakai niqab dan mereka... Uh, uh, tak banyak warna yang mereka pakai uh, dibayangkan warga, warna hitam sahaja satu warna demikianlah pakaian yang mereka warisi zaman berzaman daripada dulu sebab itulah uh, Sayyidina radhiyallahu anhu dalam sebahagian riwayat menceritakan dia melihat isteri, sebahagian isteri Nabi SAW dari belakang dia hanya kenal mereka sebab dulu cara mereka jalan begitulah cara mereka jalan daripada zaman tidak diwajibkan lagi untuk berhijab Sampailah lah diwajibkan begitu cara mereka berjalan tetapi Nas-Nas menunjukkan bahawa setelah diwajibkan hijab, pakaian yang menjadi sunnah isteri Nabi Alaihi Wasallam dan para sahabat, mereka menutup muka mereka. Jadi uh, itu isu yang kedua. Muka adakah aurat untuk perempuan? Dia bukan aurat. Pandangan yang paling kuat bukan aurat. Tetapi adakah disunnahkan untuk tutup? Ya, disunnahkan untuk... Uh, disunahkan untuk tutup sebagaimana dilakukan oleh isteri-isteri Nabi Alaihi Wasallam dan para sahabat. Itu yang kedua. Yang ketiga, para ulama' berbeza pandangan lagi tentang ma-bahara minha selain daripada muka dan tapak tangan. Sebahagian ulama' saya ingat saya kalau tak silap saya dalam sebahagian ulama' madhab Hanafi mereka berpandangan bahawa yang di bawah daripada daripada mata kaki kaki boleh dibuka. Itu juga termasuk bahagian yang susah kalau nak ditutup. Cuma dalam madhab syafi'i mesti ditutup. Ini ada khilaf. Majoriti ulama' berpandangan yang uh, kaki perempuan juga aurat, mesti ditutup. Tetapi ada beberapa asar daripada para sahabat dan juga tabi'in yang berpandangan, itu termasuk perhiasan yang boleh. Kaki, tapak kaki. Again lah, tapak kaki bukan bahagian bawah sahaja. Tapak kaki, the whole tapak kaki di bawah daripada tumit ni boleh dibuka. Itu yang ketiga. Uh, ringkasnya, pandangan yang jelas pada saya adalah pandangan yang kita peganglah di Malaysia dalam Ramadan Syafi'i yang mana uh, tangan dan muka adalah bukan aurat. Dan seterusnya, pakaian perempuan ni macam mana? Kalau menampakkan bentuk tubuhnya, tak boleh. Boleh tak perempuan pakai seluar? Dalil tak ada larangan. Tak ada larangan, ertinya boleh. Tapi dia tak boleh pakai seluar ketat yang menunjukkan hmm. bentuk badan dia. Yang menunjukkan bentuk shape betul-betul uh, di mana ada lepuk, di mana tak ada lekuk, di mana kecil sikit, di mana besar sikit kaki dia, itu tak boleh. Kalau dia tak tunjukkan itu, tak ada masalah boleh pakai. Dan aurat perempuan dalam solat dan di luar solat adalah sama. Jadi untuk perempuan mudahnya nak jawab secara mudah, kalau perempuan confident nak pakai apa yang perempuan pakai tu untuk solat, pentingnya perempuan telah menutup aurat dengan sempurna. Kalau tak confident, Eh, nak semayang kena tukar dress lain sikit kot. Artinya dia kena, mungkin dia kena tengok balik sama ada pakaian dia tutup aurat ataupun tak tutup aurat. Jadi, uh, dia punya mekanism tu senang. Tapi kalau dia dah tutup dah, betul. Dia dah tutup dengan tutup, betul. Pakai jubah panjang sebagainya tapi dia tetap tak confident sebab dia ikut budaya Melayu. Nak semayang kena pakai kain telepong putih. Tak apalah, bolehlah, bawa lah bawa kain telepong putih tu pergi ke mana-mana untuk semayang. Jadi, ringkasnya begitulah. Boleh tak pakai seluar? Boleh. Tapi jangan bagi nampak lekuk-lekuk dekat mana yang Uh, macam saya sebut tadi lah Boleh tak nak pakai t-shirt? Boleh pakai t-shirt Tak ada masalah Boleh tak nak pakai tudung pendek? Boleh Tudung pendek pun boleh bi ala Al-Quran kata Hendaklah mereka memakaikan tudung mereka Sehingga menutup uh, Juyuh bihinna Poket-poket mereka Sebahagian ulama' berkata, berpandangan bahawa Itu artinya ni Kena tutup Kena tutup Sehingga tutup dia punya apa Apa nama? Neck Apa nama ni? lek apa bahasa Melayu apa ni ha eh nak naming ni kat baju ni apa kita panggil ni lupa collar ya, ya, ha collar tu ya lupa collar baik andalah mereka tutup tudung tu al-Quran kata tutup sampai tutup collar kenapa al-Quran kata tutup sampai tutup collar sebab zaman jahiliah dulu mereka pakai tudung dia ikat dia ikat jadi nampaklah tengkuk pakai perintah al-Quran tak pakai sehingga tutup collar baju, tutup. Jadi itu perintah untuk perempuan. Perlu tak pakai sampai tutup dada, tak nak pakai sampai tutup dada pun tak apa. Yang penting jangan nampakkan shape dada dia. Sama dia ditutup dengan tudung ataupun ditutup dengan baju yang, yang sehingga menutupkan bentuk, tak ada masalah memadai. Untuk orang tua, tua. Tua artinya kawa'id. Dia dah tak ada niat dah nak kahwin. Dia, dia 70 lebih ke, 80 lebih ke. Dia tak ada niat dah untuk kahwin dan dia memang orang tua. Orang jumpa dia bahawa orang panggil tok. Orang muda-muda lah. Orang tua-tua nak panggil tok, melampau lah. Orang muda-muda panggil dia tok dah. Dah tua-tua. Maka bolehlah dia tidak menutup sepenuhnya. Kalau nampak sikit, dia hanya pakai kerudung sedikit, dah memadai untuk dia untuk orang tua. Itu sedikit sebanyak uh, berkaitan dengan. Tapi kalau orang tua 70 lebih, dia punya dress up ni memang macam, okay, kalau dia tak kahwin lagi, orang tua mengorat dia lah dengan blinking-blinking barang mai macam-macam oh itu dia kena tutup-tutup lah. cuma kalau tua yang kawa'id yang memang tak ada lah nampak macam dia nak kahwin dah dia pun macam tak larat dia makcik-makcik tua-tua dia boleh lah sekadar pakai kerudung sikit-sikit rambut dia dia boleh tunjukkan tak ada masalah Wallahualam Terima kasih Ustaz um, Okay, uh, satu soalan terakhir um, mungkin Ustaz boleh jawab dalam uh, 5 minit sebab ni uh, most often uh, ask question Ustaz boleh tak kalau kita pegang satu mazhab ataupun kita ubah-ubah mazhab mengikut keadaan yang sesuai? Ubah-ubah <coughs> mazhab ni bergantung kepada ubah mazhab ni macam talfik. Talfik ni campur-campur mazhab. Uh, sebenarnya ada beberapa isu yang kita kena lihat. Uh, sebahagian pengkaji, okay? bukan bukan ulama' musytahid tapi pengkaji. Pengkaji yang dia boleh baca dalil dia baca dalil, dia nampak macam dalam bab ni mazhab ni lebih kuat daripada mazhab yang dia pegang. Asalnya dia mazhab syafi'i sebagai contoh. Ada bab yang dia nampak tak. Nampak macam mazhab Hanafi dalam bab ni lebih praktikal sebagai contoh. Dia nak amalkan mazhab Hanafi. Untuk pengkaji, boleh. Dalam bab zakat sebagai contoh, dia nampak macam uh, mazhab yang kita ikut ni agak rigid. Dia nak cari mazhab yang lebih luas, dia boleh. Untuk pengkaji. Demikian juga dalam bab-bab yang lain. Madhab yang kita ikut ni nampak macam uh, tidak memberi jalan keluar di sini dalam bak, terutamanya dalam perbankan Islam. Sebagai contoh, ramai ulama yang beralih mengikut pandan pandangan madhab maliki dan Hanafi kerana dia agak lebih-lebih uh, longgar di situ. Untuk pengkaji, ada masalah? Boleh. Untuk orang awam, mereka mengikut guru yang mengajar mereka. Guru ni kita pun tak tahulah. Guru tu kalau dia ikut serata-mata madhab syafi'i, syafi'i lah yang kita belajar. Kalau guru tu dia ikut mazhab, dia ikut mazhab campur-campur, dia pun pengkaji juga, itulah yang kita belajar daripada dia. Orang awam tak diwajibkan mengikut mazhab secara spesifik, tak wajib. Dia hanya belajar agama sekadar kemampuan dia dengan guru diajar dia ikut. Cuma tak boleh campur-campur mazhab untuk menyenangkan diri kita semata-mata tanpa mengambil kira dalil. Itu tak boleh dia tengok-tengok dalam banyak-banyak mazhab, mazhab ni paling senang, dia ambil dalam bab ni. Tengok mazhab lagi satu, dia nak ambil bab ni pula yang paling senang, itu tak boleh. Mesti mengikut dalil. Dan dia tak boleh main-main dengan mazhab untuk cari jalan keluar. Contoh kan? Satu contoh. Dalam mazhab uh, maliki, mazhab maliki, rukun kahwin. Rukun kahwin lima. Rukun kahwin lima kan? laki, perempuan, akad, mahar wali. Okay. Ada lima. Laki perempuan tolak lah letak tolak tepi. Okay. settle. laki perempuan. Memang laki perempuan lah. Laki yang laki tak boleh kahwin. Tak sah. Tak kira lah. Dia buat upacara dalam masjid kan memang tak sah juga. Perempuan dengan perempuan pun tak boleh kahwin. Uh, mahar, akad dengan wali. Baik. Uh, mengikut Eh sorry, sorry, sorry. Uh, okay. Mahar, di, uh, akad dan juga saksi. Saksi. Sorry. Okay. Mahar, Eh, akad, wali, saksi, tiga, lupa dah ok, akad, wali, saksi, tiga baik, akad, wali, saksi, baik, ini tiga tolak laki-laki tak sebelah tadi Ak akad mesti adalah, ijab kabut wali dan juga saksi, baik, mengikut madhab syafi'i uh, ketiga-tiga ini mesti ada tak boleh hilang, mesti ada akad mesti ada wali dan mesti ada dua orang saksi kalau tidak perkahwinan dianggap tak sah Laki-perempuan dah adalah tadi, tak sebelah. Ini cerita pasal tiga rukun. ni. Mengikut mazhab maliki, dalam mazhab maliki, uh, saksi tak diperlukan. Saksi tak perlu. Yang penting, i'lan. Beritahu orang, perkahwinan dah memadai. Tak perlu saksi pun. Jadi, Imam Malik punya pandangan, ada laki, ada perempuan, ada akad, ada wali yang kahwinkan mereka, selesai dah memadai. Cukup. Tak perlu ada saksi, tak apa ikut mazhab Hanafi pula saksi kena ada. Kalau tak ada saksi tak sah perkahwinan. Mesti ada orang saksikan perkahwinan itu. Tetapi wali tidaklah menjadi rukun kalaulah wali dia pergi jauh. Hilang wali dia dalam hadis disebutkan la nikah illa wali. Aisyah beriwayatkan hadis ni. Imam Abu Hanifah ada sedikit pandangan tentang menilai hadis. Pada mazhab Abu Hanifah tak ada wali tak apa. Saksi kena ada Baik, orang yang ikut mazhab Hanafi kalau tak ada wali pun, mahkamah boleh membenarkan perkahwinan itu berlaku. Terutamanya bapak hilang. Bapak tu kahwin dengan mak dia, lepas beranak hilang, tak jumpa terus. Ikut Madhah Hanafi, mak dia bagi kebenaran untuk kahwin, dia boleh kahwin dah. Tak payah pergi cari bapak dia. Tak payah. <tuh> Ikut Madhah Maliki pula, ada wali. Saksi tak ada dua orang. Tak apa, yang penting ada wali, dah boleh kahwin dah. Madhab Syafi'i kata, dua-dua kena ada. Wali pun kena ada. Saksi pun kena ada. Baru akad tu jadi. Tiga madhab. Macam mana kalau orang campur madhab maliki dengan Hanafi? Dia fikir, dia, fikir, dia pakai logik. Ikut madhab Hanafi, wali tak payah. Wali letak tepi. Ikut madhab maliki pula, saksi tak payah. Saksi letak tepi. Apa yang tinggal? Eh? Tinggal laki perempuan akad. Duduk dua orang, laki perempuan akad, dia kahwin teruk. Sah, tak sah? Tak sah. Tak boleh. Makanya ini yang masuk saya tadi. Bercampur aduk mazhab ni, pengkaji boleh. Orang awam, mereka mestilah mengikut para asatizah ataupun para pengkaji yang mengkaji Al-Quran dan juga sunnah dan juga fatwa-fatwa ulama. Dia tak boleh campur sesuka hati. Ataupun orang awam yang ada kemampuan untuk membaca buku-buku fekah dan dia yakin akhirnya dalil mazhab ni lebih kuat di sini kerana mengikut dalil, itu boleh. Lagi mana tak keluar daripada mazhab-mazhab mu'atabah. Ataupun dia membaca hadis-hadis Nabi SAW, dia baca sahih Bukhari ke, dia sahih Muslim. Dia faham satu hukum. Lepas tu bila dia tanya ustaz-ustaz, ustaz berbeza pandangan. Ada mazhab pegang hukum macam kamu percaya ni? Ada mazhab tak pegang? Dia tetap nak pegang macam dia baca dalam hadis. Sebab kena dengan satu mazhab? Boleh. Ini semua boleh. Cuma yang tak boleh, mengikut campur aduk mazhab disebabkan syahwat sendiri untuk memudahkan kehidupan dia tanpa disiplin itu tak boleh wallahu alam Jazakallah khair ustaz terima kasih banyak-banyak di atas uh, kesudian ustaz untuk uh, join kita punya forum uh, pada butang ni uh, saya minta maaf sebab kita ada banyak ada lebih almost like 20 plus um, questions kita akan uh, Uh, ambil semua question ni kita akan simpan dan insyaallah uh, dalam part kedua nanti kita akan uh, uh, bagi pada ustaz untuk uh, ustaz uh, terangkan dan jawab. so alhamdulillah dalam part one ni kita dah uh, go through the basics and the background of mazhab. Apa itu mazhab? punca perbezaan mazhab. Sumber-sumber hukum dalam uh, dalam mazhab fiq dan alhamdulillah al dalam part one mazhab. fiq dan alhamdulillah dalam part one dan kita sentuh dua, um, tiga perkara berkena, berkaitan isu-isu semasa yakni um, etika atau adab dalam berbeza pandangan uh, sama ada kita boleh uh, berubah-ubah mazhab atau pegang lebih daripada satu dan juga um, ada satu soalan berkenaan uh, pemakaian uh, dan aurat perempuan tadi. InsyaAllah semua soalan yang lain kita akan simpan dan kita akan bawa ke part 2. Part 2 nanti akan It, it will be um, just Q&A saja, Okay, insyaAllah uh, Jadi uh, sekali lagi, terima kasih pada Ustaz Salman um, Jazakallah Khair Ustaz So, um, on behalf of uh, Darul Insan Qatar uh, saya nak mengucapkan uh, terima kasih pada para hadirin uh, sekalian terima kasih pada uh, committee, organizing committee Darul Insan Qatar sebab jemput saya sebagai moderator insyaallah kita berjumpa lagi dalam sesi kedua nanti darul insan kata akan maklumkan tarikh dan waktunya insyaallah insyaallah kita akan tamat kita punya program dengan tasbih kifarah dan surah tul as subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wasilalazina